Att du snart ska stad. tid och tänka och Välkomna till inte bara en av världens längsta poddserier Det här är avsnitt 135 Och vi är på väg till Hamburg Det här är... Också en av Sveriges allra bästa poddar Och det vet ni som brukar lyssna på oss Och den här gången ska det bland annat handla om Hamburg såklart Men också lite grann om Bitas Och bara <laughs> därför så kommer det snart att uppstå en Hamburg-quiz Vi <laughs> återkommer i ämnet Ha det så bra så länge spännande. Jag tänkte att säga Ja, det är, bar, det är en, en jättekänd bar det här det är det namnet, The Famous Bar. Mm. Du brukar alltid, alltid skåla. Jag tycker att det, det är ja. så fint ljud. Kommer din... Ja! Skål, gå! Vad dricker ni på dig? Jag mm. mm. mm. mm. mm. mm. här är från Brooklyn. är en spärg. Vad var det Jag tänkte säga ja själv. <laughs> <laughs> med ett glas hårtvin. Det är fantastiskt, vi har tagit oss ända till Arlanda och vi håller fortfarande ihop Tycker jag det. Har du hört den där när vi var i så finst när han på när vi var på väg till målhåten första kvällen och så säger du ah, Det är helt otroligt, vi har gått 120 meter och Mats vet inte var det är <laughs> Jo, och, och, och, och så fyller på Här är jag och går in på en pub <laughs> och Mats vet inte Ungefär som att, ja men går man går man in går man in? Allt annat, allt annat är konstigt Ja, här är jag i kring football Och Mats vet inte vad det är Jag måste säga att Att jag kanske skulle ta ett glas sportvin istället Det känns otroligt trögt Jag hade som, som, som, som mål Pär Att jag skulle dricka 12 öl i år det är min sjunde. Och jag vet inte vad jag den. Men det finns andra ädla drycker som man kan dricka. Men håll inte med att portvin kan vara den mest underskattade drycken. Ja. lite på det är fråga 19 Det automatiskt det är så liksom det kanske var alla thingar. Lite större än att det så här Va? Kan ni vara tyst? Här sitter vi och har poddjutspelning och dricker portvin. Den har vi precis landat här. Klockan är alltså 10.20... Eh, 10.34. Mm. Vid eh, 11.35, om solen så medger. Det Så sitter vi på reperband. Med ett glas portvin. Och en ström i solen jag undrar om, om en eh, finns att i att Astra har ett portbyn sin... sitt sortiment ja. Ja. och här, och här två, två rader framför oss, vi sitter på rad 27 och på rad 25 sitter ju direktören det är det är visstens där ja säkert du ser han sträcker ut benen lite finare och ja. finare områden det är, helt, det är helt otroligt Vi har gått, vi har gått 120 meter Här är av, vi går, vi, vi går in och köper cigarriller Och här vet inte Vad vi är Så ska det vara i Hamburg Ja. Jaha. Klockan är 3 minuter över 11. 25 minuter inte andet Ja Och Snart råkar vi vid Det känns du det börjar torka till. Va? Alltså vi har inte fått ta på någon någon eh, bensin. Oj, här var det köer till biljettautomaten. Du stod här för år och fick du Ja, jag fick en biljett av en kvinna som hade köpt något dygtsport. Ja, då kör vi en liten quiz. Vad är det här för något? Ja. Det här. The summer was 59. Skål. Oh. But oh. so good. Oj, oj, oj. The first sip is the meat. The first sip is the Ja, du näsmark. Vi ska. Så där. Skål igen. Vi måste ha en en liten lägesrapport. Det hörs ju inte. Det, inte. det, låter, det låter mer som en... så att det var för jag... ja, men. man du vad jag menar? Tommy frågade alltså min i morsa... Morse. Ja, men i Morse så är det så otroligt mycket för att. Welcome to hell. Halv äh, 19.29. Halv åtta. Halv åtta, alldeles mig. Mig. Här sitter vi. Per ligger. Jag sitter med en uh, sadden. Och Per sitter med en... Astra. Ja, såklart. I solen. Och, det och Vi har just lyssnat på... Vem då, direktom? Vem har vi lyssnat på? Ja, vi... Hur laddar vi upp som bäst inför Garageville första kvällen? Jo, vi lyssnar på Jeremy på Provis. Ja, ja. ja. Och det har vi gjort. Förut. <laughs> <laughs> Inte första gången. Han är en bra och han är en sjöman och han är jättesnäll. Men... Men... <laughs> det går inte att undvika det bändet. Så jag kan vi få en marsch från 70-talet. Mm. Då är det här Är det Sersenöre som har tagit tag i dig? Nej, jag, jag, jag har inte... Jag, jag ligger uppe och... och kickar. Jag, jag har fått jävla kickar. Jättebra. Koretz. Nej, korrekt var först. Uh, I teorin i alla fall. Verkade rätt bra. <laughs> Det roliga klockslaget 5.15 på eh, lörnan. Men inför Liverpool så hade vi alltså för gigs. Vi hade liksom gjort spelningar i Stockholm innan då. Den kommer vi inte. så kom vi bara rakt upp och sen. Men blev inte ni valt till bästa banden? Eller? Jo, det blev vi faktiskt. Vi, vi blev det. Av vem? Av de av som röstade i tävlingen. Jag vet inte vem som utlöste dem. Det var någon tävling. Stövling om bästa band Liverpool 2007. Och Aha. vinnare blev Oj. The Tangerines. Ja, det är stort. Mm. Ja, det är stort. Det var faktiskt stort. Hur, hur, hur fick, man, fick man rösta eller hur, hur var det? Hur? Jag vet inte hur den röstningen... Det var där band, som hade röstat. Där det, där det, där det, Så det hade blivit. Det hade bara Alltså jag kan varit... tänka mig att det var... Jag vet som sagt inte, men jag kan tänka mig att... Uh... Det var Brian och Jackie var inblandade i det där. Mm. Sorry. Okay, de, de, de trogna IPO-Liverpool-besökarna Brian, Barry och Jackie. Barry Brian. Uh, Jackie Dove heter hon. Som är där alltid. Jackie, du var. Ja, Duda. satt igång med. Hur var Jackie Dove? Ja, fru. Hans fru. Hon där såg det ut. Hon heter ju inte Jackie utan hon heter Jackie. Och det heter Jacqueline, hon, Jacqueline ja. Och kallas då Jackie, som är svårt att stala till förhörigt Jackie, ja Jackie ett Q och ett U Jackie Drab Som heter han, Peter, som jag bodde hos i på första IPO Hans fru heter Karen Sweat Oj och, och, och, och, och, och, och, och, Det var ingen höjda de gick i high school mm. Sweat, wet, wet Mm en minister i den brittiska regeringen, Jackie Dove. Mm -hmm. Och det var inte hon. Mm. Och det är men hur fan kan man jämföra den med revolverna? Ja, nej, alltså... ja, det är ju så. Mm, okay. Nej, det ligger fem på Per! Nej, det är dårlig fem på Per! är tillända. <skratt> Vad går, går vi upp i morgon tycker jag. Fråg oss till jävla, det brukar du vara filmatvart? där det tidigt? Ja, jag brukar gå varit med tidigt. Men vi har inte fått en riktig power-up idag. Har varit en timme då? men jag måste säga att Sick Rose här var den bästa jag sett på året Nej, vi får göra bokslut på dag ett här. I Hamburg. Ja. Men det oss. Ja. Eller ska vi gå ut och städa av en efterfest? Ja. Ja. Ja. Nej, nu blir det sömn. Rör den morgon, 9.30. Det är Nej, det var den första, det var det var första, första. De första som är riktigt bra. Det är starkt, du startar upp med en. Ja. En fin färreknäpp kan jag säga. En i, i varje ben. Det spelar ingen roll hur mycket man tar i första. Det måste man ta i andra också för att få in i andra ben. Allt man tar i första, det går in i första benet. Jag, måste, jag vet ju näsmark, näsmark kan gillar ju att med andra delen. Men man liksom, man, man, man, man ligger och så ställer man sig upp och det känner, det känner man. Liksom. Ja, man går halva. Ja. Men det gick ju att säga med andra delen. Ingen styrkärning. Nej. Sex mm. minuter över fyra, lördag eh, eftermiddag. Här sitter vi i... Eh, vad heter det? Lobbyn. Lobbyn, Lobbyn. Foyén, vad heter det? Ja, På hostel Då här är jag att ute eh, och helt plötsligt så ser man eh, direktör Tolgraven sitter med en, eh, en Astra. I Solen var det, så bra. det så bra, då också. Ja. Mm. ja, det är en idag. Och i samma ögonblick ser man direktör ju alltså. i mitt kväs av hatt ny införskaffad skägg och cigarrill en olycklig skulle jag säga det en stett som hatt kan tilläggas också Det är viktigt Det som är lite jobbigt just där i Hamburg tycker jag om det det helt är simulerar regel opolitiskt. Liksom. Ja, det är verkligen. Men nu skiner som löpt så nu Varför? blir det så här. Precis. Golfen. Men vi har en, en liten session en översadensession session, i för att å se det där. Färda rynka på på näsan eller rynkat på är det hickan? Du fick du fick rynka i pannan eller är det för hickan? Ja, det är hickan. Eller du hickat sen i igår. Vi får se, 18.26 oh. ja. Och, är bör... mm. Och är bör jag. börjar igen Vi ska bara få med det här ljudet Det är ett otroligt ljud Ja det är mycket ljud det där, det där är... Egentligen borde man, borde man köpa små flaskor för att få man det ljudet också. Det måste ju finnas en här fingerborgsflaskor nästan Klockan är 22.28 jag har kommit tillbaka från de döda Jag har haft oavbuten hicka sen klockan sex igår Stefan hade ett litet magiskt piller som han egentligen skulle ha själv Magic Mushroom Magic Mushrooms Magic Mushroom Magic Mushrooms Magic, mushrooms. Magic, mushrooms. Magic, mushrooms. Magic, mushrooms. Magic Mushroom Medic Mushrooms Medic Mushroom Magic Mushrooms, Magic Mushroom, Magic Mushrooms, Magic Mushrooms, Magic, mushroom. Magic Mushrooms, satan. Juhu! Nej, men det funkar, det var ett litet jävla piller och det, nu har det gått en timme drygt sedan jag tog det och. Det är skillnad. Det är skillnad, jag får fortfarande köra det men, men det är, jag har ju inte hickat, bara, bara det. Jag har, det, är det. Det, är det. Jag har inte ens hickat liksom sen. Nej, det är fantastiskt att. <fuss> Nu ska jag upp på benen Nu ska vi gå ner till Hafenklang Vi har missat första bandet Vi kommer nog missa andra bandet också Men frans fransosarna Tar vi och sen så kollar vi på Vad heter de i Och sen så ja, vi har en halv flaska kvar Men det är i och för sig en lilla. Har en liten halv flaska kvar En liten flaska En halv liten flaska Säger man kanske jag har nämligen upptäckt att eh, Southern Comfort även finns på en liter. Och det är en jävla skillnad på en liter och 70 centiliter, närmare bestämt 30 centiliter. Men eh, så vi har 40 centiliter kvar, vi ska se om vi kan få mer tolis. Om man kan slita sig från eh, någon sån här 24 timmars var med kvinnor som dansar på bardisken. Och brasilianska fotbollsgossar som kommer in och går ut och ja, men vi ska nog få med oss Tordes också han är nyfiken man han sitter och jobbar, han är en modern också han sitter, han sitter och jobbar med sin artikel nere i, i Foyer på på, på stället gillar sånt ska också börja jobba i Foyer jag ska bli Foyer vi se, klockan är eh, 22.35 Och här har jävligt ont uh, sur En sur uppstötning uh. Ja uh. Ja, där satt den Uh! Ja, mm, men jag menar att det är så det här är inte. Det här är. Och jag prullar. Åh. Så Åh. Nej. Jag jag fick sätta det. Jag får jag får hetet. Ja. Åh. Oh! Det ah! Nej. Kan. Åh. Oh! Oj, oh. det är fan. Det är ju skumt. Oj. var ju liksom känd att, oh, att jag. hade haft, jag hade haft det så bra, men nu är det bara liksom. Oj. Oh. Bra gjort. Ja. Stanna. Yeah. Stanna. Mm. Stoppet, Stoppigt, Thatcher! Hors! Oh.